Thank <laughs> you. Tres quarts i un minut d'onze del matí. La recta final de la segona hora del Rubí al dia, de la tercera, millor dit. Hora del Rubí al dia ja cobrim a les 8 al matí amb Xesco Cavallero i continuem en format de tertúlia i dues hores de propostes ben diverses fins al punt de les dotze del migdia. Com dèiem, en aquesta hora, els dilluns, compartim temps i espai amb el Marc Pasqual i aquest espai de vida autònoma. La setmana passada coneixíem com era possible i si era factible poder tenir un galliner. Doncs escolteu, avui encara farem una cosa més interessant que és elaborar bolets. Ah, però els bolets es poden elaborar? un de d'esperar que plogui el bosc i anar-los a buscar? Doncs a caçar, que diuen alguns. Eh, ho sabrem amb el Marc Pasqual. Marc, bon dia. Molt bon dia. Com deia, eh, eh, a veure, anem a caçar bolets, eh, criem bolets, eh, què, què fem? Tot és possible. Tot és possible. Sí, Depèn dels bolets. Del bolet, sí. El rovelló em sap greu, però això s'ha d'anar a buscar. S'ha d'anar caçar al bó. Carai, jo ara que pensava <laughs> fer-me la casa al rovelló. Doncs no, no. No, no. Hi ha determinats bolets que podríem dir són de eh, fabricació avui de temporada. Sí, els hem domesticat. Els hem domesticat, que, sí. que els tenim tota l'època de l'any, precisament sí. per això, perquè els hem domesticat i en podem tenir sempre, no, com d'altres que són doncs, de temporada. Mm? Exacte, sí, sí. Nosaltres ens basarem ara amb, amb la gírgola sí. i el campinyó, que són bé. dos cultius que són molt fàcils, a més són els dos que jo he provat personalment, per tant puc parlar amb més experiència, i bàsicament, bueno, volia començar amb què és un bolet. Un bolet és, és un tomàquet, no deixa de ser una planta que està, bé, bueno, una planta és un fong, és un... que està sota terra i el que treu és per reproduir-se, són els bolets que nosaltres en mengem. Ah, uh -huh. És a dir, allò no és, no és el fong en si, no és el ser viu, sinó és una part, és la part reproductora. Dit això, doncs... Com I no me'ls havia mirat mai d'aquesta manera, eh? T'asseguro mm. jo que me'ls miraré d'una altra manera. Val. Sí, sí, no, el fong en si, si tu veus un bolet i et xeques el teatre, veuràs sí. com, com un tel blanc, allò és el fong. Per això no, no hi han sempre bolets. El, el fong està viu, de terra, mm. i quan veu que és el moment, com quan és primavera pels tomàquets, mm -hmm. és quan fa el fruit. Això que ens mengem. Bolets aptes, bolets no aptes. Em, incidim això, gírgola i... I els champinyons són les més fàcils. La diferència, per exemple, és el, bueno, el champinyó demana zero llum. Bé. La gírgola és el que jo he trobat per experiència ja dir que és, és molt molt fàcil. jo diré que qualsevol persona pot fer, a qualsevol lloc, hem cultivar gírgoles. Que això si busquem per internet al nom que ens surte el nom científic, que és Pleurotus ostreatus. Bueno, que veurem aquí Pleurotus ostreatus. Val. Que veurem per to de reure direm què col·les això, pues és la, la gírgola tota la vida. Sí, sí, doncs no ho diríem pas em eh, aquest nom. No. Leurotus ostreatus, Jürgula braylana, de fet. Don, això comencem una mica tant que ens fa falta per per cultivar bolets. Espai, ehm, um, seran pràctics, així. Va. Espai, um, trobem actualment trobem molts kits de de fa, de, de bolets, diguéssim, que et van de la mida de caixa de sabates, ve? Fins a la mida d'un vagul, d'un armari. Be. Jo, per exemple, els que vaig, els que vaig provar eren uns, uns sacs són un sac de plàstic per a terra Bé. tu li fas uns forats i ho uh -huh. tens humit i d'allà et sortiran bolets, no has de fer res més i allò em seran 20 quilos cada sac vull dir, era més gros, però trobes caixetes supermones per fer la primera prova sí, sí. que no t'ho més que una caixa de sabates Perfecte, no? La veritat és que és un bon laboratori sí, un bon sí, experiment, sí. Eh, abans criàvem cucs ara podem fer <laughs> bolets no? Clar. i tant Llum <coughs> Jo ja que eh? això depèn de, del bolet, però mai voldran em, estar a llum directe. És a dir, interior. Van. Un lloc on hi hagi claró, o un lloc que sigui fos del tot. Però que no li doni el sol directament. Exacte, no és una planta, no necessita que li piqui el sol no per, per viure. Van. Humitat, això sí. Aquest és el, el gran factor davant un bolet, com tots sabem. Això. Surten per tardor, amb les pluges, amb la humitat. Hauria de ser un lloc on hi hagués un 80, un, bueno, un 60 és humitat baixa, un 80% inclús un 100% a vegades com ho arreglem això? senzillament és tenint algun plat ple d'aigua sempre al costat perquè vagi evaporantse i fent humitat Bé. o que la terra estigui sempre humida és anar-ho no regant, això també rega vaporitzem, reguem sí, no? sí, sí. però ja et que això sí que si s'enseca s'ensecaran els bolets Ah, jo ho he viscut, això. Sí, sí, no, clar, vull dir, si et descuides i no hi ha prou caliu d'humitat, doncs el bolet mm. s'asseca i res més, vull dir, és com si dongués el sol de cop, s'assecaria, vull dir... Mm. Sí, sí. Temperatura, els hi està d'estar calentets, vull dir, estem en un clima que els hi va bé. Això a Sibèria no crec que es puguin no, fer no. gaire fàcil. Per tant, ara que pujaran les temperatures, doncs mirem-nos-me idea, no? Sí. Humitat i temperatura és un... Sí, jo, és el còctel. quan els vaig cultivar, els vaig experimentar amb això, diguéssim, els tenia a l'hivern ja sota, tapats del sol diguéssim però allà dins fot una xafogó de tres parells i tenien humitat de sobres i, i escalfor massa vegades I, però bueno, va anar bé la veritat el xampinyon va sortir més poc però la gírgola primer que vaig collir feia no sé si de 30 centímetres de diàmetre i un pam d'alçada, era un era, un, era un bolet de 1,5 kg. És un superbolet això, sí. eh? diu, això si fas eh, si l'utilitzes allò a nivell de cuinars de convidar amics també. Sí, sí, sí. sí un bon temps. I l'últim que han de tenir en compte és l'aire. no volen grans ventades, però sí que, bueno, estem parlant de que ha estat molta humitat, si hi ha zero ventilació, allò florint clar per tant, que hi hagi airet, o que estigui en un lloc que tant quan obris perquè renovis l'aire... O que hi hagi un, que sigui un espai en què no, hi hagi una mínima corrent d'aire, que sí. tinguis possibilitat de tenir-ne per tots els dos cantons i que circuli una miqueta l'aire. Mm, però ja dic no massa, eh? A més, el que és molt agraït, diguéssim, més que el bolet, si li fa falta ventilació o li fa falta temperatura, creix diferent. És a dir, quan hi ha molt poca ventilació, el bolet fa el peu molt més llarg, i creix molt més amunt, s'estira la busca, busca l'aire no? sí. i quan és, quan és un lloc massa humit en canvi els que es queden és molt petits Vull dir, és també buscar informar-se una miqueta i anar buscant i anar veient com evoluciona el bolet per anar Clar, per, corregint per tant una mica ells t'indiquen eh? sí. que si tu estàs una mica sobre la white i vas veient com es desenvolupen vas veient allò que et demanen eh? Eh? Eh? per poder creixer I, i fer això és car? Ridículament barat Ui, ui, quan l'adjectiu és ridículament barat, déu nhi sí, Jo em vaig sorprendre moltíssim. Eh? Quan vaig descobrir aquest món i vaig començar a provar, et trobes els quits així més petitons, més preparadets, més senzills, més per ciutat, diguéssim, et costen molt els 20 euros, no costa'm a passar 20 euros, però si vas, que jo la lògica aquí no l'entenc, però no passa res, el saquet aquest costava uns 20 euros. Els que vaig comprar jo, que t'he comentat, de 20 quilos, em van costar 5 euros amb 40 cada un. Ja amb 5 euros vaig treure 3 quilos de bolets que això no sé quan va al mercat però... No, no, t'asseguro jo que són més cars eh? Vull dir, perquè qualsevol safateta d'aquelles que hi poden haver 200 grams o 300 com a molt eh? mira que t'he dit ja arribaríem a, a preus de, si no la meitat com a mínim saps? Mm. o sigui que res a veure eh? Vull dir el rendiment és molt alt I a part del rendiment això sí que ho vaig dir sempre amb l'horta i tal però és que aquí també m'he sorprendre perquè jo amb els bolets no vaig fer-hi res vaig tenir-los humits i vaig deixar-los passant el temps no es pot comprar el gust no? No, semblava antiga, però jo quan els vaig menjar vaig dir, mare meva, d'on ho he tret això? Clar és espectaculars, a més són més consistents i tenen moltíssim gust, són boníssims Bé, això moltes vegades ho detectem quan eh, consumim bolets de temporada mm. que dius, carai, no? Clar, si quan tu et menges uns rovellons acabats de collir doncs no és el mateix que el rovelló que et menges a cap de dos o tres dies, no té res a veure vull, la gent que ho fa, doncs ja ho sabeu vull dir que, que són, i parlo de rovellons com parlaria de llanegues o com parlaria mm. de qualsevol altre bolet collit i menjat, doncs no té evidentment el mateix eh, sabor no, sí, sí. un cop ja he comentat com els paràmetres de tenir en compte per cultivar sí. hi han també dues coses que de tenir en compte que és si els volem d'un sol ús, o que puguem reiniciar el cultiu les vegades que vulguem òbviament ah. recomano començar pels d'un sol ús, que són aquests kits preparats que tu només l'has de tenir humit i et sortiran bolets però després ens trobem com ho expliquem el, el fong no té llavors són les espores però això és, és inviable de, de, diguéssim de vendre amb això però el que es fa és eh, s'acostuma a fer grans de blat es deixen en contacte amb el fong i el fong es fica dins del gra aleshores tu què fas és plantar aquests grans de blat inoculats i d'aquí és on surt el bolet ah carai mira aleshores tu què pots fer és, si dius vale ho he provat m'ha agradat i vull continuar-hi doncs pots preparar el substrat que ara comentarem una miqueta de terra de bolet com es fa i pots anar a plantar en aquest blet de moro, diguéssim, i d'aquí el bolet eh, el fong s'extén i acaba traient bolets. Quan se t'hagi acabat, perquè això es gasta, diguéssim, va traient, però hi ha un moment que no queden nutrients sí, uh -huh. al sol i, i mor. Doncs tornem a plantar i ja està. Jo em pensava que era ben bé allò de les espores, eh? Vull dir, sí, que però és això és molt molta eh? humitat, és molt més delicat, uh -huh. i comerciant això ah, no, no, I no es fa no. perquè deu ser inviable. No, deu doncs, ser absolutament inviable, doncs molt bé. Mm. Què hi haguem de saber de, de preparació del substrat? El substrat Aquí et dic, ara parlo sense haver provat jo, perquè bueno, vaig trobar que era molt més còmode comprar aquestes bales de 20 quilos, i també us recomano, eh, que per començar hem, ho compreu, però per provar que no falti. És bàsicament palla. És, nosaltres agafem palla de, de blat i la deixem amb aigua, no, amb aigua, no remullat, sinó que estigui moll, i ho deixem reposar un dos dies que mitja es podreixi amb un 10 o un 20% d'alfals perquè això bueno, és com una planta també necessitem nutrients i l'alfals li, li dona el que necessita i si volem podem afegir una mica de carbonat càlcic que el que fa és baixar el pH que el sòl sigui més adequat, etc. i això deixem macerant com qui fa olives i aquí és on després podem fer dins una bossa de plàstic perquè mantingui la humitat i plantem aquests, aquests ben, carnets d'arròs de, de, uh -huh. de, de, ah, de blat de moro i, de moro, no? i fem uns quants forats <coughs> per aquests forats és per on es ventila i per on sortiran els bolets després i ja et dic, no deixa de ser una bossa de plàstic amb quatre o cinc forats bé, i tu allò on tens humit i d'un dia per l'altre t'apareixen allà uns bolets i quan tu els vulguis els arrenques o els talles i, i deixes que passi el temps i tornaran a sortir ja dic, a més, va, va és com, un cicle eh, dir... uh -huh. tu els culls quan et surtin els deixes passar un mes i en tornes a tenir i en quatre o cinc ullites i després ja s'haurà acabat el sol però bueno, és, treus una bona quantitat molt bé, doncs escolteu avui hem parlat de com elaborar bolets, bàsicament hem parlat de xampinyons i gírgoles que són els més domesticats, per dir-ho així i en Marc Pasqual ens ho recorda que des de vida autònoma això és factible que es pot fer, que no és gaire complicant i que si teniu dubtes o preguntes, ells us les podrien Perdoneu, respondre amb, amb totes les uh, facilitats del món si esteu interessants en uh, fer-vos uh, aquest autoconsum mai millor dintre de uh, bolets, eh, com cada dilluns eh, descobrim el món amb uns altres ulls gràcies a Vida Autònoma gràcies Marc